Staterna ska drabba en rik och en fattig lika hårt, men i praktiken kan den som ljuger få ett lägre straff än den som talar sanning. Och det är domstolarnas slarv som gör det möjligt. Nu är Kaliber tillbaka. Lika fall behandlas lika. Det är de svenska domstolarnas slogan. Och principen om att alla ska vara lika inför lagen är mer än 200 år gammal. Men det vanligaste straffet, dagsböter, är både godtyckligt och orättvist. Och en lögn kan sänka straffet med tiotusentals kronor. Det som jag är väldigt bekymrad över, jag skulle säga upprörd över- det är när du visar att, att folk har medvetet, sannolikt medvetet- undanhållit väldigt stora siffror för domstolen- att de ska komma undan, det är ju det, det är förfärligt. Det är klart från sjutton att det är tråkigt om det är fel. Men jag tror att det, det kan lätt bli så. Jag går inte fram med räknedosande kanske. Det mest upprörande i det är ju egentligen att den som är ärlig hamnar i ett sämre läge än den som är oärlig. Det här är en Det är en till exempel. Almer, och Vi är på Stockholms Tingsrätt och träffar Jalmar Forsberg som är chefsrådman. Och då brukar du, du sitta. Ja, jag sitter i mitten längst fram. Och den som är tilltalad då alltså? Eller åtalad liksom? Den, den... tilltalad han, han sitter här på domarens vänstra sida. Och på domarens högra sida där sitter åklagaren. I mitten där finns ett litet bord för ett vittne. Och sen så finns det som i den här salen ganska mycket åhöraplatser. Det här är en av alla salar på Stockholms tingsrätt där det avgörs mängder av brottmål varje dag. I högtalarna annonseras hela tiden när en ny rättegång startar. Misshandel, narkotika, brottsnatteri och rattfylleri. Så fortsätter listan över brottmål som ska avgöras på Stockholms tingsrätt den här dagen. Rättegångar som ofta leder till dagsböter för den som åtalats. Men det finns risk att de som döms till böter kommer att få betala fel belopp. Och det är det Kaliber handlar om idag. Vår granskning av nästan 400 personer som dömts att betala dagsböter visar att det ofta blir fel. Många har fått betala för låg eller för hög dagsbot jämfört med vad de tjänar. För hela tanken med bötesstraffet är att det ska vara relaterat till inkomsten- så att det svider lika mycket i plånboken oavsett om den som döms är rik eller fattig. Jalmar Forsberg förklarar. Domstolen och domarna i förtroendebranschen. Förtroendet betyder allt. och Det finns vissa helt elementära rättsstatliga principer- som, som måste respekteras en sån är att lika fall ska behandlas lika. Går man till domstolen med vissa ekonomiska förhållanden så ska man när man bestämmer dagsbotens storlek få samma behållning som, som grannen som kommer till domstolen och har precis samma ekonomiska förhållanden. Om det inte är på det sättet då är det ju, finns det ju ett godtycke i domstolen och det är inte bra. Men godtyckligt är det, visar Kalibers granskning. Och den som ljuger kan få ett lägre böterstraff än den som är ärlig. Vi kommer återkomma till Hjalmar Forsberg och den stora undersökning som Kaliber har gjort. Men först ska vi berätta om ett annat exempel som ni säkert känner igen. Och där blir det tydligt att de dagsböter som döms ut inte stämmer överens med principen om att det ska svida lika mycket i plånboken för alla. Dagens och kvart i fem. Fler och fler misstänks för mutbrott på Systembolaget. Organiserat arbete inom vin och sprit för att smörja Systembolagschefer. Och tryckt stämning bland Systembolagets anställda efter mutmisstankarna. Det var under 2003 som mutskandalen i Systembolaget rullades upp. I radio, tv och tidningar avslöjades vecka efter vecka hur härvan växte. Åklagaren Eva Nyhult säger att det är en av de största mututredningarna hittills i Sverige och den väntas svälla ännu mer. Det är en mycket omfattande utredning och den kommer att bli något större. Är du själv överraskad över den här omfattningen? Ja, det är klart man är. Det är man ju. Det var allvarliga brott som hade begåtts i det statliga monopolföretaget Systembolaget. Butikschefer runt om i hela landet hade tagit emot resor, vinflaskor och till och med kontanter från vinleverantörer. Som motprestation skulle systembolagschefen ställa leverantörens vinflaskor på en bra hylla i butiken- eller rekommendera vinet för kunderna. Det här kallas på juristspråk för otillbörligt gynnande eller mutor. En av butikscheferna beskrev hur hon blev kontaktad av leverantör. Jag tror att han ringde upp mig och frågade, eller frågade, men jag tyckte att jag borde gå med i ett sånt här poängsystem. Ja. Det var vissa poäng för vissa flaskor du sålde. Ja. Efter en tid kom det pengar, först checkar och sen insatt på deras personliga bankkonton. Alla tre sa sig medvetna om att det stred mot systembolagets policy att ta emot pengar eller gåvor. Jag har varit väldigt medveten om policyn, ja. Okej. Okay. Och att det här inte var tillåtet, eller? Ja. Skandalen blev ännu värre när det avslöjades att statliga vin och sprit också mutat Systembolaget och bjudit på bowlingturneringar och viner för att få en hållhake på butikscheferna. Björn Blomqvist var huvudåklagare i målen kring Systembolaget. Det tycker jag var bedrövligt att ett, att ett statligt ägt bolags företrädare mutar ett annat statligt företags det, det är bedrövligt. Trots att det inte var några stora summor som de mutade butikscheferna tog emot var deras brott allvarliga. Det säger Björn Blomqvist. Jag, tror att det är väldigt, eller jag vet att det är väldigt viktigt att, att korruptionen bekämpas i alla delar. Och i det här fallet så har vi dessutom haft ett monopol, ett, ett alkoholmonopol. För att bevisa mutbrotten gjordes omfattande polisutredningar som pågick i flera år. Bara Björn Blomkvist har lagt ner hundratals timmar på de här målen. Polisen fick bland annat återskapa raderade dokument i datorer för att kunna visa hur mutorna gått till och vilka som tagit emot dem. När utredningen till slut var klar ställdes mer än hundra personer inför rätta. Tack, ordförande. Den sista rättegången i tingsrätten hölls under sommaren 2008. Då stod de misstänkta på statliga vin och sprit inför rätta. Och på vin och sprit hade de ett särskilt system för att dölja vem mutorna gick till. Vi har ju kunnat se efteråt att det har varit inte varit rätt namn på de här butikscheferna i, i bokföringen. Stämmer det i din uppfattning också att det har varit så? Ja. Det stämmer. det stämmer. Så att de namnen som har följts i bokföring har varit påhittade namn eller oriktiga namn, det är det rätt uppfattat? Det var kodnamn helt enkelt. Kodnamn. Jag kan inte säga att jag har skrivit rätt namn. Nej. Har du skrivit fel namn? Jag skrev kodade namn. Vad innebär ordet kodade namn för dig? Kodade namn för mig betyder påhittat namn. Vad är poängen med det? Som sagt, det var så det fungerar. Men vad är poängen med det? Att inte namnet skulle framgå antagligen. Varför förstod inte namnet framgår, då? Ja, men som sagt, det var så det såg ut. De vi hör här är de personer som mutade butikscheferna. Och som ni hör är åklagare Björn Blomqvist tveksam till om de talar sanning. Man kan ju få intrycket annars att man smusslar ganska mycket med det här. Man lämnar det på ett diskret sätt. Man, man döljer namnet på den riktiga mottagaren och så vidare. Det är ingenting som du har fått det att reagera på något sätt. Nej. Det är inte så att ni har och kokat ihop det här då? Så hade vi nog kokat ihop något annat. Kokat ihop till exempel spel på trav tillsammans- några tillfällen vunnit mindre belopp. Det, är det här är vad man skulle kunna kalla en cover-up. För att ställa en rak fråga. De åtalade dömdes senare för bestickning- och straffet blev dagsböter. Och samma påfälld fick också de flesta dömda i muthärvan. Björn Blomqvist hade hoppats på fängelse i flera fall- men eftersom de åtalade fått vänta flera år på rättegångarna sänkte straffen till böter. Men det var inte den enda strafflindringen de dömda i mutärvan fick. Kalibers undersökning visar att mer än hälften av de som dömdes till dagsböter i systembolagshärvan fick betala för lite. Men här var det då 9 av 15 mm. som hade för låg. Nu ska vi se här. Philipsson Söderberg, det var du va? Just det. Mm. Dagsböter består av två delar, ett antal och ett belopp, till exempel 40 dagsböter gånger 100 kronor. Antalet, alltså hur många, ska återspegla hur allvarligt brottet är och beloppet ska stå i proportion till vad den som döms tjänar. Och det som blivit fel i domarna i mutärvan är beloppet. Väldigt förenklat kan man säga att den delen av böterna ska vara en tusendel av inkomsten hos den som döms- Sen gör man avdrag för till exempel barn under 18 år och skatt. För att få ett underlag ställer domaren frågor om bland annat barn och lön till den misstänkta under rättegången och det finns riktlinjer som domstolarna bör följa när de sen räknar ut dagsboten. Minst du vad i det här fallet? Då? Ja, det var precis som det brukar vara att det ställs frågor av, av domstolen, ordföranden domaren brukar ställa frågor och sen besvaras de av de, de som var då tilltalade alltså så småningom dömda. Kaliber har gått igenom vad de dömda borde ha fått för dagsbot om allt gått rätt till. Vi har tagit fram de dömda personernas taxerade inkomst- och vi har också kontrollerat om de hade barn under 18 år när de dömdes- eftersom det drar ner dagsboten. Vi har också i de flesta fall tagit del av anteckningarna från själva rättegångarna- för att få reda på om det sades något då om de dömdas ekonomi- som skulle kunna göra att deras dagsbot sänks. Och sen har vi räknat enligt samma modell som domstolarna ska göra. Resultatet. 53 av de 89 personerna som dömdes till dagsböter fick för låga böter. I flera fall rör det sig om tiotusentals kronor som de sluppit betala. Om man tittar på deras dagsbot jämfört med sin inkomst så var det 3 av sex här som mm. fick för låg. Då, det vi har Just det. På. Vi visar två exempel för Björn Blomkvist där en person fått betala 70 000 kronor för lite den andra mer än 40 000 kronor för lite. Och de har då sagt att de tjänar 260 000 respektive 624 000 och mm. egentligen tjänade de båda en miljon eller ja, över en, en miljon. Ja, tjänar till och med 1,2 miljoner är det din siffra här. Mm. Mm. Mm. Vad tänker du om det? Nej, jag. Det här tycker jag är ju förfärligt kan jag säga. Man kan ju inte ta miste på en 800 000 eller en halv miljon i inkomst. Kan man anta att de har ljugit tror du? Det är väldigt svårt att säga men jag tycker att beloppen talar för att man inte kan bortse från att de har varit väldigt medvetna om att de har angett ett alldeles för lågt, en alldeles för summa. De här personerna som sedan dömdes av domstolen har alltså fått svara på frågor om den privata ekonomin. Och då har de sagt att de tjänar mindre än vad de egentligen gjorde det året de dömdes. Och Kalibers granskning visar att det är många i Muthervan som i domstolen underskattat sina inkomster. Många med två, trehundratusen. Och i slutändan därför fått ett lägre straff. Under rättegången om vin och sprit till exempel uppgav fem av sex som dömdes till dagsböter en för låg inkomst. Det resulterade i att de fick hälften så höga böter som de borde ha haft. Det som jag är väldigt bekymrad över, jag skulle säga upprörd över- det är ju när du visar att, att folk har medvetet, sannolikt medvetet- undanhållit väldigt stora siffror för domstolen. Att de ska komma undan, det är ju det, det är förfärligt. Det är inte alls bra och det är naturligtvis i grund och botten- ett underbetyg åt, åt domstolarnas arbete i det här fallet. Men också åt, kan vi säga- det här kommer ju inte åt. Det här är någonting som, som får passera nu. Då. Det finns ju inga rättsmedel mot det här. Björn Blomqvist, huvudåklagare i de här rättegångarna- har inte upptäckt att de misstänkta lämnat fel uppgifter. Trots att han tvivlade på om alla talade sanning- och var tuff mot de åtalade i förhören- så ifrågasatte han bara i ett fall- om de lämnade sanna uppgifter om sina inkomster. Det är klart att jag kan naturligtvis i alla lägen ställa frågor- till de tilltalade och ifrågasätter dem. Men man kommer ingen vart in vid, vid själva man är Som åklagare gör man ju en utredning under själva eh, förundersökningen. Men i det här fallet hade det gått väldigt väldigt lång tid. Och om de har haft en fast inkomst vid förundersökningen där jag har ansvarat för siffrorna. Och de sedan i tingsrätten säger att jag har blivit arbetslös eller mina inkomster har gått ner. Då är jag utlämnad till den utredning som faktiskt domstolen vidtar. Under rättegången är det framförallt domarens uppgift att se till att straffet blir korrekt. Ja, Lwinder. Urban Linder var ordförande i rätten i en av rättegångarna om systembolaget. Tio butikschefer fälldes för att ha tagit emot mutor. Sex av dem fick för låga böter. Och fem hade uppgivit lägre inkomster än vad de faktiskt tjänade. Det är klart som sjutton att det är tråkigt om det är fel. Men jag tror att det, det kan lätt bli så. Men just i det här fallet kan man väl bara säga det att det är matematisk följd av att de ljög. Och det är för jäkligt. Urban Loinder är idag pensionerad. Men han säger att när han jobbade som domare gjorde han ett grovt överslag över vad dagsboten skulle bli utifrån de uppgifter som den misstänkte lämnade. Några kontroller gjorde han inte, trots att han ibland tvivlade på att inkomstuppgifterna var sanna. Då funkar det väl så åtminstone. För mig i alla fall att jag eh, tittar på det och gör ett i mitt tycke vettigt överslag och frågar notarien, vad kom du fram till? Och eh, så blir vi väl, bli, ja, det väl, ja brukar bli ungefär detsamma och då bestämmer man det. Jag går inte fram med räknedosan, det kanske. Och, naturligtvis är medvetande om att vederbörande eh, kan ha ljugit och i vissa fall då där man säger så att han har nog det men vad ska jag, vad ska jag göra åt det? Urban Loinder säger att i en rättegång lägger domaren och nämnde nämndemännen mer tid på att avgöra själva skuldfrågan om personen har begått brottet eller inte. När de sedan bestämt sig för att personen är skyldig lägger de mindre tid på att räkna på straffet. Alltså, När man går igenom ett, ett stort mål som har varit många dagar så kommer man till detta som är så litet till sin eh, typ då tror jag att man inte lägger ner samma eh, omsorg på det. Det ligger på sätt och vis. Den mänskliga eh, naturen tror jag att frågan skuld eller ej är en tyngre fråga än ska det vara åtta eller hundra. Jag tror det. Men hur som helst så du är ute efter något annat. Vad får det här för effekt? Det är väl det som är meningen. Eh, och eh, Tror du då en motfråga att eh, frågan om dagsbotens storlek i domstolar, är en stor fråga? För, för, den, en så, sådan sak ter förhållandevis liten i svenska folkets ögon om de tänker i dom, på vad domstolar gör. Är frågan om dagsbotens storlek en stor fråga, undrar Urban Luinder. Domaren som dömde i ett av målen i muthärvan kring Systembolaget. Faktum är i alla fall att mer än hälften av dem som till slut dömdes till dagsbötter fick betala för låga belopp. I vissa fall tiotusentals kronor för lite. Och Kaliber kan visa att det inte bara är i systembolagshärvan som det blivit fel. Oj, den som ligger på 72,90 okay. och sen har det en här uppe. den Nu ska vi se, då är jag alltså på tingsrätten i Malmö Jag har fått fram en hel kärra med arkivmaterial och akter till ett antal domar som vi har begärt ut. Vi ska se om det finns uppgifter om dagsbot här som polisen eller ordföranden i tingsrätten har frågat efter och tagit fram. Kaliber av förutom systembolagshärvan också granskat domar mot nästan 400 personer som dömt till dagsböter under 2008 i tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Brotten varierar. Det handlar bland annat om snatteri, rattfylleri, misshandel och bokföringsbrott. Här finns det faktiskt i en bilaga till... Polisanmälan så står det kontinuerliga bidrag 4600 kronor på månad. Försörjningsplikt mot barn nej. Anteckningen är singel. Noll i inkomst, noll i förmögenhet. Skulder okänt. Det vi gjort är att vi tagit del av allt material som finns hos tingsrätten om de 400 personerna. Vi har tittat i förundersökningsprotokoll och i anteckningar från rättegången för att se om de fått några frågor om sin ekonomi. Vi har också tagit fram de dömdas taxerade inkomst- det vill säga vad de faktiskt tjänade. Dessutom har vi kontrollerat om de dömda- hade några barn att försörja när domen föll- eftersom bötesbeloppet då ska bli lägre. Och sen har vi räknat på vad dagsboten borde ha blivit. Och när vi jämför det med domarna hittar vi många fel. Mer än var tredje person har fått betala- antingen för mycket eller för lite i böter- en man som dömdes för skadegörelse fick betala 3 000 kronor i böter. Men han skulle ha betalt mer än 11 000. En man som dömdes för narkotikabrott fick betala 23 000 för mycket i böter. De allra flesta har fått betala för lite. Var fjärde person som dömts till dagsböter har i vår undersökning fått för låga dagsböter. Men hur är det möjligt att det blivit för låga straff i så många fall i Stockholm, Göteborg och Malmö? Här är alla de. Det är sorterat nu. På här, alla de, som är de har fått för lite. Fått för lite. Mm. Vi tar med oss undersökningen till Martin Borg-Eke, domare vid Hovrätten i Skåne och Blekinge. Han är en av Sveriges ledande experter på påföljder. Han tror att en förklaring till att så många fått för låga dagsböter är att domarna frångår riktlinjerna för hur man ska räkna och sänker straffen när de känner för det. Jag tror att en och annan domare, eller kanske till och med många domare, kan säga sig det ibland att det här blir för mycket. Alltså böterna blir för höga. Och jag håller inte för slutet att de här uppgifterna som du nu visar för mig, att de indikerar att många domare i Sverige tycker av till att resultatet blir, det blir för strängt, det blir för högt. Och att man då inte följer de här anvisningarna utan lägger sig på en lägre nivå. Det finns riktlinjer för hur man ska räkna. Men det struntar alltså domarna i när de tycker att det känns för högt utan att tala om det i domen. Det kallas för tyst jämkning och enligt förarbetena till brottsbalken ska domarna inte göra så. Att de gör så innebär att principen om att dagsboten ska spegla inkomsten inte följs. Och det kan vara en förklaring till att så många i vår undersökning fått för låga böter. Men det finns en annan förklaring också, säger Martin Borgeke. Och det är att domstolarna inte gör några som helst kontroller och helt och hållet litar på de uppgifter som den som döms lämnar under rättegången. Domstolarna gör inte som Kaliber har gjort, kontrollerar med Skatteverket om uppgifterna stämmer. Ofta kan jag väl säga för min del att det blir inte så mycket av kontroller. Är det, är det rimligt att man, att man litar på den som då blir dömd för någonting? Det kan naturligtvis diskuteras men, men jag tycker, tycker ändå att den en utgångspunkt måste väl vara att vi litar på varandra, vi människor, det tycker jag. Vi återvänder till Stockholms tingsrätt för hälften av domarna i vår undersökning har avgjorts här, runt 200 stycken. Här är det ännu fler som fått för låga böter. Fyra av tio som dömdes här fick en för låg dagsbot. För att svara på våra frågor väljer tingsrätten ut Jalmar Forsberg som är chefsrådman. Jalma Forsberg har en mörk kostym på sig- och han har avsatt en halvtimme för intervjun. Sen ska en medarbetare tackas av över en fika. Han visar oss upp till sitt arbetsrum. Sådär, där är det det passar? Ja, jag måste se nära jag ska nära dig. Annars så Då sitter vi i soffan. Norrigt, ja. Precis. Eh, vi visar Jalma Forsberg vår undersökning. Helt klart så verkar det som att det, det slarvas en del- och, och att det blir en del fel- Sen kan man diskutera omfattningen och förklaringarna till, till detta. Jalma Forsberg säger att det inte heller på Stockholms tingsrätt görs några kontroller av de uppgifter om sin ekonomi som den som ska dömas till dagsböter lämnar. Det är praxis helt enkelt att det så det går till och man kan väl säga att... Själva huvudföremålet ändå i en rättegång det är ju att pröva skuldfrågan och först mot slutet så kommer den här frågan om de ekonomiska förhållandena och, och den, den försöker man hantera på ett effektivt och praktiskt sätt och då blir det på det sättet. Skulle det då finnas särskilda anledning att misstänka att det är felaktiga uppgifter som lämnas om ekonomin då får man göra vidare kontroller. Men, men jag ska säga att under alla de år som jag har dömt så kan jag inte påminna mig om ett enda fall där jag har gjort det. Och inför den här intervjun så har jag pratat med lite kollegor- för jag tyckte att det var kul att höra hur de har skött där, vad de har, har för syn. Och det, det var ingen som, som hade gjort någon ytterligare kontroll utan detta. Erik Bylander är tidigare domare och numera lektor i processrätt vid Göteborgs universitet. Vi visar vår undersökning för honom också. Det blir en skevhet i systemet kan man säga som i frågan om ansvar det vill säga har man begått brottet eller inte där har man oftast en oerhört skeptisk attityd till den tilltalade kanske många gånger på goda grunder att man sedan i nästa skede när man dessutom har konstatera att den här personen är en brottsling som kanske inte är så mycket att lita på som kanske rent av har suttit enligt vad man kommer fram till och ljugit för rätten att sen gå över till att bara säga ja och ammen till den uppgift om inkomsterna som lämnas, det är ju det är märkligt. Det som jag skulle vilja höra, det är om du kunde visa någon rättssal. Alltså för vi behöver någon inramning någon scen eller någonting så mm. vi får se lite hur det ser ut eller så. Hinner du det? Intervjun med Jalma Forsberg är slut och vi lämnar chefsrådmannens rum. När han tror att mikrofonen är avstängd ger han ytterligare en möjlig förklaring till att dagsböterna kan bli för låga. I hissen berättar Jalmar Forsberg att många rättegångar avgörs utan att den som är åtalad är där. Då kan domaren alltså inte fråga om ekonomin. Ibland finns det då uppgifter från polisen om inkomsten, men finns inte det, då sätter domstolen den allra lägsta dagsboten. Jalmar Forsberg säger att det skulle bli för dyrt att skjuta på rättegången. För, för, vad gör ni då? Ja, alltså jag, jag kan inte påminna om att jag har haft något sånt, sånt fall. Och om jag får, utan att ni använder det det så att säga, så, vad jag tror att vi gör då, det är kanske att vi bestämmer dagsbok mot 5. Våning två. Det, i realiteten blir. För att det går liksom inte att skjuta på den här förhandlingen och ställa in den bara med den arbetsbörda som vi har för att vi ska göra någon slags extra kontroll bakåt av det satt Senare vill vi ställa frågan till honom när han vet att mikrofonen är på. Men det, nej men alltså det, det tycker jag är osportsligt för att... Du behöver ju inte få svara som du vill. Nej men jag kan ju inte få den frågan och inte svara på den. Det, det kan jag inte göra. Nej, men Ställ frågan då ja. så får vi se hur det låter. Ja. Eh, och om det skulle vara så att ni inte har några uppgifter eh, från utredningen och den tilltalade inte är i rättssalen. Hur ska ni då kunna bedöma vilket belopp det ska bli? Ja, mitt svar på den frågan är att jag kommer faktiskt inte ihåg när detta hände senast. Eh, så, så jag kan inte säkert säga... Det blir inte uteslutet att man i i enstaka fall och kanske ändå kan förstå att personen är arbetslös eller det kanske kan vara narkoman eller något liknande och då, och då kanske man drar slutsatsen att inkomsten ligger på den lägsta nivån och så sätter man dagspotten på på den lägsta nivån. Jalmar Forsberg, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt. I Kaliber idag har vi berättat att många som döms till dagsböter får betala fel belopp. En del för lite, andra för mycket. Och det här beror bland annat på att domarna litar på att den som döms för brottet talar sanning om sin ekonomi. Björn Blomqvist som var åklagare i Muthärvan kring Systembolaget där många fick för låga böter tycker att hela systemet borde ses över. Alltså ur ett medborgarperspektiv kan man ju Nästan tycker att det här är en absurd situation. Och då säger jag bara att jag håller med. Det här systemet bygger på att man är härlig, att man arbetar, redovisar sin inkomst och så vidare. Det bygger på det. Och så fort någon ljuger någonstans, då funkar inte vårt bötsystem. Det här reportaget gjordes av Maria Blomqvist och mig, Matilda Osjärvi. Du kan höra det igen och läsa om hur vi gjort undersökningen på Sverigesradio.se. Producent för Kaliber är David Gustafsson. Nästa vecka fortsätter vi granskningen av systemet med dagspöter. Vi hörs då!